Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimet dhe lavdatat më të plota i takojnë kryusit ton, Allah të fëqiplot. Salavat dhe selama i dërgojnë më të dashurit ton, Mohamed A.S. Mishtë të ndëruar, es-salamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh. Po takohemi me emisionin radhës në kuadrë të projektit ton, modelet të përkryra. Sëndë të të flasim si i edukant e i dërguar i shokët të ti, respektivisht rinin, si e edukaj i dërguar i rinin para se të shpalosim përgjigjën rëthë kësa i pytje, dhe shiroj të përmendi 2-3 elemente shumë të rëndësishme kur jemi të kërinia. Thotë Allah u fëqiplot në kaptinën kef ajetin 13 Innehum fitjetun e menu bi rabihim vazidën e hum huda. Ata djelmoshat ishin ata cilet besuan zotin e tyre dhe ne atyre u ashtum dhe u aritem u aforcum besimin. Fjala është për ata të rëdjelmoshat të cilet ustrehuan në shpel duke ikur nga mbretit, tiran, zulomqar, i cili përsekutante dhe likuidante gjithë njeri i cili beson të Zotin një dhe e përgënjështron të besimin ndajti saj është Zotin kinse. Dhe këta djelmosha ustrehuan në shpel, në mbrojt e dhe në ruajt e të besimit e tjore në Zotin një, përndaj Allah u fuqiplot i përmendi dha i regjistrojnë në histori si gjërmosha shumë të rëndësishme që meritojnë respektin dhe meritojnë regjistrimin në analët e historisë. Në gjithë bumi të vëdihëm se rinia në gjithavendet e botës, çdo kod, është ajo shtylla kryesore, është bazamenti kryesor i civilizimit dhe qytetërimit të një populli apo të popujve. Një popull rritët dhe zhvillot, një popull përjetën zhvillim apo rënje falë këti faktori, respektivisht falë rinisë. Pra ndaj, ne po eshojmë shumë merëndësi që rinisë tonë të ofrojmë këtë model të përkryjer. Andaj, është shumë merëndësi të kuptojmë dhe të timë se si një, i edukonte i dërguari i Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Rinin. Në radhpar i dërguar i Zotit paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të Muhammedit alayhis salam në procesin e edukimit të tij përballë Rinis i kushton të rëndësish jashtzakonisht të madhe kujdesit dhe edukimit për besimin, për imanin qysh në kohën e hershme, qysh në moshën shumë të hershme, qysh në fëmeri. Kujdeset, kujdesej me qëllim që këta fëmijë posa të maturohen dhe posa hyn të hynë në moshën e rinisë, ata ta kenë të brymosur dhe të mbjellur në zemrat e tyre, në personalitetin e tyre raportin me besimin. Prandaj, eh do të ciejlim shembuj ومع شكوة البيغمبيرات عليه الصلاة ومع ذلك أشت جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتايا قال كم تشعر مع البيغمبيرات عليه الصلاة لك تشعر نفسي شمد وجل فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن faz dadna bi imana fot pejgamberi na mësonte besimin e drejt para se të na mësonte Kur'anin fot e kur e mësuam besimin e drejt imanin para Kur'anit fot më pas e mësuam Kur'anin e kur e mësuam Kur'anin atëre na urrit besimi na urrit bindja jon në Allahun tebaraka tebaraka ve taala nga ky shembull mësojmë dhe kuptojmë se pejgamberi alayhis salam për kujdesej për tërit çysh kur ata kanë qenë në mo shumë të hershme që t'u amësan besimin e drejt. Që t'u amësan besimin e drejt. Ose me lejoni të marë të shambu i të tjerë, për shambu njipi i pejgamberit a.s. Hasani radi Allah anhu sot kështu Allemeni Rasulullahi sallallahu a.s. kalimatin e kuuluhunne fil wittr thët Hasani radiallahu thët Resulullahi mi kamësu disa fjall që un kur ta fali namazin e vitrit ti them ato fjall respektivisht lutja lutja apo duaja e kunutit dhe duaja e kunutit Allahumme hdini fi men hedejt wa aafini fi men afejt në thët është e njër lutja apo duaja e kunutit pas taj thët Abdullah ibn Abbas i radiallahu an huma gjalli aqës pejgamerit i cili ishte iri dhe i cili e kishte filu të shqoqëran të pejgamberin në mos shumë të ërshme. Ishte femija Abdullah ibn Abbas. Hëtë Abdullah ibn Abbas këna Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam juallimuna të shahuda kama juallimuna sura minë el-Quran. Pejgamberin në mësante të shahudin e të tëhijatin, lutja cila thuët kër jemi ullur e tëhijatu lillahi, e të salawatu, e të të tëjibatu. Thëtë pejgamberin në mësante këtë lutje sikur në mësante surën nga Qurani. Abdullah ibn Abbas i përëganë, dhe në të të të gjundu bi gjundu bi bin Abdullahi, pastaj hasan i një pi pegamberit, Abdullah ibn Abbas i kejtë këta në mo shumë të hershme, pastaj thët Abdullah ibn Abbas i prapë, uh, thët pegamberi a.s. në mësante këtë dua, sikur në mësante surët e Koranit, fja lë është për dua në, Allahumme inni jaudhu bike min athabi jëhennem, o min athabi lë qabri, wa uudhu bi kemin fitnët il-mesihit dëgjeli, wa uudhu bi kemin fitnët il-mahjai wal-memat, lutje që da thuët në ullje, kër jemi në ullje në fundit në të shkëhud, mas i ta lezojmë të tëhijatin, i lezojmë salavatët, preferohet me në thonë dhe këtë lutje. Thëtë Abdullah ibn Abbasin, pe i gamberi në mëson të këtë lutje, sikur në mëson të surët, surët e Kur'anit. Rasti i radhës, transmetan Abdullah ibn Amr ibn al Asi, Etjeri po ashtu ishte i ri dhe thot kan rasulullah alayhis salam yuallimuna yaqul pejgamberin amsonte me e thon kët lutje allahumma fatira ssamawati wal ard alim al ghaibi wash shahada lutja ne hor derin fund çka ne mësojm nga kto shembull që e përmendem mësojm se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është marr me trit është marr madje me fëmit dhe ua ka mësuu besimin dhe ua ka mësuu këto lutje, këto lutje shumë të rëndësishme që krejt këto lutje kur i bëjmë një analizë përmbajnë në vete gjërat elementare të besimit. Çka përmbajnë në vete? Përmbajnë në vete gjërat elementare të besimit dhe të akides bindjes së vërtet njëshmërisë ndaj Krijusit. Sikur sikur se vjen një shmëria ndaj kriusit, pastaj madhërimi dhe respektimi ndaj Allahot, pastaj lavëdrimin që duhet të bëj besimtari Allahot të barëk o atala, pastaj kërkimin e udhëzimit prej Allahot të barëk o atala, pastaj të kërkohet begatia vëtëm nga Allahot dhul gjelë dhe shëndeti, pastaj të kërkohet që Allahot të ambron robin nga së probat, të ambron robin nga zjarë i gjëhnemit, të ambron robin për dënimin e të varrit e të ngjajshme të gjitha këto lutje do të thotë të cilat pejgamberi alay salam u amson te këtyre fëmijëve qysh në moshën e hershme pejgamberi alay salam kishte për qëllim që në personalitetin dhe mendjen e këtyre fëmijëve të mbjellën kërit këto besime dhe parimet e bindjes së drejtë me qëllim që ata kur maturohen dhe hynë në moshën e rinis ata të jenë të, eduku, të edukuar në formë në formë të drejtë Pastaj ë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikurse na tregon edhe shembullin tjetër, thotë se pejgamberi alay salam një ditë me kapi thotë Abu Saidi Abu Saidi ibn Mualla thotë kam qen duke falur namazin. Dhe duke falur namazin me thirr i pejgamberi alay salam. Dhe un nuk i përgjigja, ngase isha në namaz. Mpas kërë përfundova namazin, pejgamberi sallallahu a.s. me tha, o Ebu Saeed, pëse nuk u përgjigje, kur të thira, i thash, o i derguar i Zotit, unë isha në namaz, pejgamberi a.s. i tha, a nuk në ka përrosit Allahu, që kur Allahu dhe pejgamberi në thrasin, neti përgjigjemi, atëherë, thëtë Ebu Saeedi, me ka pi përdore pejgamberi a.s. dhe me tha, Do ta mësoj një sure nga Kur'ani, e cila është surja më e më e madhja në Kur'an, para se të dalim për në xhamisë. Fotune heshta. Fot me kapi për dorë dhe duke dalur nga xhamia, kur arritëm tek dera e xhamisë, un i thash: "Ojërguari i Allahut, a nuk më the më herët se do të më mëson një sure nga surrat e Kur'anit?" Dhe të më mësën një kaptin nga kaptinat të Qur'anit. E cilë është kaptinat më madhja në Qur'an? Përgambërë al-Sami tha. Po, e din cilë është aje surë? Aje surë është Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yomiddin. Dhe rin fund të kaptinës dhe mëtën surja Fatiha. Hi e sëb'u l-methani wal-Qur'anu l-adhim al-ladhi u-tituhu. Përgambërë al-Sami tha surja më madhja në Elhamdulillahi Rabbil Alamin, të të të në surë mua, ma dhëroj Allahu të baraka wa të alam. Pastaj, po ashtu pejgamberi ala islam, o amësante, edhe surët e vogla, dhe në të të të të të të nësëmeton, Ibn Abbas, radi Allah an huma, thët, pejgamberi me mësaj, që unë të kërkoj mbrojtjen e Allahut, në përmjet surës ikhlas, kulhu Allahu ahad, dhe në përmjetë dy surëve, kul e udu bi rabbi l-falak, edhe kul e udu bi rabbi n-nas, thotë Abdullah ibn Abbasih, një dit me tha pe gamberi, o Abdullah, e la ukhbiru kebi efdalin ma ta'uwa dhe bihi elmu ta'uvidhun, a ke dëshirë të mësaj, tila është gjëja më e mirë që robi e kërkonë mbrojtjen nga Allahu, tila është mbrojtja më e mirë që ty të mbronë, Allahu prej gjithë të keqë, i thash po gjithë se si o i derguari Allahot, dëshiroj të adi, atërë tha pejgamberim tha, kërkoj e mbrojtje në Allahot me këto fjal, duke ledzu, kul e udhu bi rabbi në felek, dhe kul e udhu bi rabbi në nasë. Dënë të tëtë, të, nga kjo shambull, që ka pëmsojmë, pëmsojmë dhe pëkuptojmë se si pejgamberi al-Islam është kujdesur për këta thëmi, që është në moshe në hershme, që meson atyre besimin e drejtë. Ti bën ata që tjenë të lidhur me Zotin e tyre dhe lidhja e tyre me Zotin tjetë konstante, që ata, kur të rritën, kur të maturohen, edhe në momente kur kanë ndë një kriz, ata din që të qëtësohen, din që ta ngushlojnë vetën e tyre dhe din të marin qëndrime dhe vendime të duhura. Kjo neve duhet të nashërpen si shembul, pra ndaj edhe ne duke pasur shembul metodologjin e pejgamberit e samë, Në kështu konform duhet të veprojmë me fëmijët tonë dhe me tririt tonë. Fëmia sot kur e shqicojmë aspektin pedagogjik në kohën tonë moderne, në kohën tonë bashkohore, kryesisht fëmijët i çojmë në shkollë prej moshës 6 vjeçare. Nëse ne fëmijët i dërgojmë në shkollë prej moshës 6 vjeçare, atëherë ne duhet ta kemi parasysh edhe fëmijëve tuaj mësojmë Disa gjërat që janë të rëndësishme, të amësojmë shahadetin, të amësojmë egzistencen e Zotit të barra këva taala, të mësojmë që ata të besojnë në Allah në fëqiplot, të mësojmë që ata të besojnë në dërguarin e Zotit, Muhammedin a.s. Të të regojmë si thuet Bismillah, të mësojmë, të mësojmë se ata duhet të hanë me dorën e djath, Ti mësojmë se ata para se të ushqhen apo para se të pinë, thojnë bismillah. Tu a mësojmë shahadetin, tu a mësojmë elhamdulillahin, tu a mësojmë kulhu allahun, tu a mësojmë felekin dhe nasin, domthon disa gjëra të thjeshta. Dhe prej moshës 6 vjeçare, të fillojmë edhe tu a mësojmë rregullat e namazit, nga sa thot pejgamberi alejselatuwselam, mësoni namazin fëmijëve tuaj kur ata janë në moshën 7 vjeçare. Doncet Praj moshës 6-vjeçare e tutje ne kemi mundësi që tua mësojmë fëmijët ton gradualisht, nga se kështu edhe veproi pejgamberi e sasam çështjet e besimit ton, çështjet e akides ton, çështjet e disa prej lutjeve, çështjet që kanë të bëjnë me faljen e namazit, me avdesin e gjëra të ngjashme. Ne këtu do të bëjmë një pushim të shkurtër e më pas do të kthehemi në pjesën e mbetur në pjesën e dytë të emisionit, Inshallahu Ta'ala. Për kundër zhvillimeve të ndryshme si në aspektin teknologjik, arsi morë shkendësore të tjerë. Prap se prap, rinia jonë vazhdon t'i ekspozohet një situatër shumë të palak muashme, saj përket edukimit të mirëfilt. Si qduket, rinin ton e ka kapluar virusi vdekje prurës që përta shëruar këtë virusë, nga të gjithë ne kërkohet punë mund dhe angazhim. Sot rinia jon po jeton pa kurfar plan programi, ajo dëshiron të hajë mirë, të shëtisë dhe të jetë pa përgjegjësi. Muhamedi alayhi salam këshillon rinin që ta shfrytëzoj kohën e saj në favor të popullit e të fesë. Brezi i sotëm është një rezultat i brezit të kaluar, i cili ka heshtur dhe nuk është kujdesur, e për këtë do të ketë përgjegjësi edhe ky brez. Shumë kush prej nesh thotë se ka ardhur koha, mire po, shumë pak prej nesh mundohen që të edukojnë vrinin e tyre. Sigurisht, kontribut të madhë në edukimin e të rrinjëve do të paraciste edhe lënda edukata fetare në përshkollat publike dhe kjo për shumë arsye. Dëshirojmë që rrinja jonë të jetë rrinje shëndosh, edukuar në bazë të parimeve morale dhe edukative fetare. Dëshirojmë që rinia jon të jetë sa më larg drogës, alkoolit dhe prostitucionit. E feja është ajo që mund të parandaloj këtë dukuri degeneruese dhe negative. Dëshirojmë që fëmijët tan, lirshëm dhe pa kurfar imponimi, të mësojnë për fenë tyre. Edukata fetare në parshkolla do të ndikojë pozitivisht në rritën dhe zhvillimin intelektual të tyre. Dëshirojmë që me një edukim të mirëfillt fetar, të rikthejmë në një jetë normale të gjithë njerëzit e pashpres për të akthyre atyreve të besimin e humbur nga vështirësi të jetës. Dëshërëm që Kosova të jetë një oaz pache e dhe harmonien dërfetare, që se cili person të kultivoj dashurin e ti nda i Zotit si pas bingjeve të ti dhe pa kur farë imponimi. Dhe në fund, dëshërojmë që të jemi edhe më praktik, pjese qëtetrimit evropian dhe botëror, qëtetrim i cili bazën e ti do të ketë në konceptin e besimit në Zotin e gjithë më shirëshëm. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mishtë të ndërruarëm, për gjithë të të cilët janë kyqur eventualisht me vënesë në emisionin ton, sonte në emisionin ton jemi duke folur si i edukoj i dërguari i Zotit të rritë. Përmendëm në pjesën e parë të emisionit, se pega mire a.s. në rhalët të parë, është përkujdesur për të rritë, ma dje edhe për femitë qysh në moshën e hershme, që të mbjedhë në zemërat dhe në mendjin e tyre besimin është për kujdesur që të edukohen ata mbi parimin dhe bazën e besimit të drejtë. Pastaj sollëm disa shembuj se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wakamsu edhe disa lutjet e caktuara, mirëpo poenta ishte se gjitha ato lutje që ua kishte mësu pejgambera e san sikur se Abdullah ibn Abbasit, apo Qundubit, apo Hasanit nipit të tij, apo Abdullah ibn Amr ibn al-As kretë ato lutje kishin të bajnë me besimin e drejtë, kishin të bajnë me atë kriimin e bazës se shëndosh që femiu, pastaj edhe kur i riu, të ketë atë lidhjen dhe raportin e drejtë me Zotin e ti. Një form tjetër, se si pejgamberi al-Isam i edukon të të rritë, ishte forma ku pejgamberi sallallahu a.s. në edukimin e ti, ndaj të rrive, ishte shumë i qartë, ishte i qartë, ishte i kapshën, pejgamberi Alisam nuk provant të me eduku të rrit në, në format të pakapshme, në format të mjegulluara mirë po, pejgamberi zgjith të formën më të qartë dhe më të kapshme që ata të edukohen. Më leonit përmendi disa për këture formave. Ndo një herë, pejgamberi Alisam sëllë të shëhembuj. Shëhembuj praktik, ilustrime praktike që ata ta e kuptojnë ato që ka pejgamberi Alisram posinonte posunon, nga ta që t'i edukaj. Për shembul, me leoni tësili një shembul të cilin e transmiton Abdullah i Benomeri, Abdullah i shte iri, që i që një qëfar shembuli pejgamberi ja s'il Abdullah i Benomerit, për me e kuptu Abdullah i Benomeri kush është munafiku, kush është hipokriti. Pejgamberi Alisram dëshiron të që Abdullah i Benomerit t'a kuptonë saksisht, mentalitetin e hipokritit, munafikit. Thot pejgambera e sam, mëthalu l-munafiki ka mëthali shëti l-a'ira, bejnë l-ganemeni, ta iru ila hëdhihi marra o ila hëdhihi marra. Pëjgamberi i thabëdollaj bënë umerit. Munafiku është sikur se shëmbulli i një dele. E cila është në mesin eddeleva, po e deleve apo dhenve, po ajo është i hutuar Nuk din më kënd më shku. Një herë shkon me kët tub të dhënave, një herë tjetër shkon me kët tub të dhënave. Është komplet e çakurduar. Thotë, kështu është munafiku. Çka i bën kjo? Kë i bie? Se munafik i ndonjë herë kur rin me besimtarë bëhet besimtar. Po në radhën tjetër, herën tjetër kur rin me pa besimtarë bëhet pa besimtar. Ai tër jetën e tij e ka në konfuzion, ngasë është hipokrit. Pegamberi A.S. për me a jepë këtë shembul Abdullah Ibn Omerit me kuptuaj saksisht mentalitetin e hipokritit e soli këtë ilustrim praktik. Apo, Pegamberi A.S. si kur se transmiton Ebu Musel Eshari, dëshiron të, të edukoj Ebu Musel dhe besimtar të tjerë në raport me Kur'anin. Mirë po, kërkoj që Pegamberi të silë një shembul shembul i muslimanit me Kur'anin. Dhe thot Pegamberi A.S. Metheli i ai që lexon Kur'anin ka utrujja. Fot shembulli i atij njeriu i cili e lexon Kur'anin është sikurse shembulli i një bime e cila edhe e ka erën e mirë, po edhe e ka aromën e këndshme. Ai i cili e lexon Kur'anin është sikurse shembulli i një bime e cila nëse i afrosh afër me i marr erë e ka aromën e këndshme. Po nëse e kërkon postë e ka shihen e këndshme kjo është por atë njeriu i cili i çaset Kur'anit duke lexuar Kur'anin vazhdon pejgamberi jep një shembull tjetër thotë velledi la yaqra'ul Qur'an thotë cili është shembulli i atij njeriu i cili e ka Kur'anin pranë por nuk e lexon Kur'anin thotë sikur se shembulli i rehanes një lule e cila quhet rehane thotë e cila erën e ka të mirë mirë po më bó më kërkuqt lule e shije nuk ka të ithë. Ai e erën e ka të këndshme, e ka të mirë. Mirë, por shije nuk ka. Për më pas shije duhet me lexu Kur'anin. Thotë ndërsa shembulli i ati njerit të keq, i cili nuk e lexon Kur'anin, është sikurse shembulli i një bimës tjetër hamdhala, thotë, e cila as nuk ka erë, e as nuk ka, as nuk ka aromë as nuk ka shije. Si më shti një bim apo një fletë në goj dhe ajo as nuk t'jap shije, as nuk është e bukur më u pa. Kjo shembull i aty njerit kërc, i cili nuk e lexon Kur'anin. Do të thotë, poenta për këtë shembulli është me tregues se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka sjell shembuj praktik kur ka dashur të edukoj shokët e tij dhe por me kapata ato saksisht ato çka po e dëm pejgamberin. Zato pejgamberi ka çeni çart Ka qenë një kapshëm, ndonjërë ka, ka përmendur shëmbuj, ilustrimi praktik. Ndonjërë ka përdor një metod tjetër. Pegameri ka përdorur ndonjërë në edukimin e trive shëmbuj, rëfime. Sikur se, për shëmbull, Pegameri, salallahu a.s. Ka folur për e, të regon, Abdullah i Ben Masudi, radi Allah nëhu, dhe këjë hadith është hadith madhështor. Thët, Pegameri A.s.s i thot Abdullaj Belmasudit, a dëshironi që të regoj për njëri unë i cili e ka shpërblimin më të voglin në gjennet? Cili është taj njëri që e ka shpërblimin më të voglin në gjennet? Pegamberi e ka siel një të regim. Thot njëri u i fundit i cili do të hynë në gjennet, është taj njëri i cili e bon një hap drejt gjennetit pas taj rëzohot, rëshqet, se kam bet jasht gjennetit. Ka qenë në zjarë e ka pritur dënimin dhe vujtjet dhe tani po don me ju afrohet xhenetit mirë po deri rruga deri tek xheneti është shumë e vështirë ngasë ky njeriu e ka besimin e dopt po kalon në momente të vështira për një moment përzohet për një moment porhçet për një moment po çohet nën këmpë vën një hap drejt xhenetit prapë përzohet prapë po e dixh po e dixh zjari kët njeriu deri sa afrohet afër xhenetit dhe Subhanallah, kër afruat afër gjennetit, thot, ja rabbi, i lartësuar dhe i madhruar i e ti, që me shpetove prej zjarit të gjëhnemit. Thot, ja rabbi, ti mke dhuru mu diqka, qka askujt më heret nuk i këdhuru më mirë, nga se kjoj më heret ishte në zjarin e gjëhnemi. Allahu të baraka wa ta'ala bën që aty ofër kë njeri të këtë një pëmë. Një pëmë. Dhe gjeni kjo pëmë nuk është brenda në gjenet, po është ofër gjenetit. Një pëmë e cila ofër një hije dhe kë vetëm të futët në një nësaj pëmë. Atëherë kë thëtë, o zotim, a kam të drejt të afërm të futëm në një nësaj pëmë nga se kishte kalu momentet e vështira duke vuitur në zjarrin e xhehenemit. Ya ja Rabbi, nesim lejon taftrohom tek ai pemë, dhe të strehohëm në hijen e asaj pemë, dhe të pij prej ujit të asaj pemë, un nuk do të kërkoj gjë tjetër. Allahu dhul Jlal e din Serobi nuk do ti përmbahet këtij zotimi. I that, a ke kërkesë tjetër? Thot nuk do të kërkoj, nuk kam kërkesë tjetër. Vetëm të taftrohom në hijen e kësaj pemë, të futem në hijë të strehohem, të freskohem, të pioj, së kërkoj gjë tjetër. Kër Kur Allahu jam mëndësën, futët kënë hijën e kësaj pëme, pak më larë, eshe një pëmë tjetër, e cila është me madhe, e cila ka një hijë më të madhe, dhe ka uj, të tja rabbi. A kanë të drejt të afrojmë të kë ajo pëmë tjetër? Allahu dhutë gjilali thëtë, po a nuk ishe ti aji cili më heret, u zëtove se nuk do të kërkon tjetër? Të tja rabbi po mjosh, kam lakmi, po lakmoj. Allahu Dhul Gjilal, a kërkon dish tjetër? Thot, nuk kërkoj dish tjetër, vetëm me lejo të jafrojmë asaj peme më të madhe. Allahu Dhul Gjilal, i lejan të jafrojt edhe asaj peme, dhe kështë të regjimi është i gjatë, dhe i risa në fund, hrobi nuk ndalet duke kërku. Në fund, Allahu Dhul Gjilal, i thëtë, o robim, a je i knachur, nëse unë ty të ofraj, sa krejtë mirët e dunjasë edhe dhe të herë më shumë se aqë. Allahu Akbar, a je i knaqër? A të mjaftan dhërata ime, nese unë ty do të ofraj, të mira, sa krejtë të mira të dunjas, po jo vë të maqë, po dhe të herë dhe më shumë se aqë. A të herë, robi thëtë, ja rabbi, a je duke utalur me mu, e ti e zoti gjithë botrave, do më thonë nuk mundet me besu kë njeri, se Allahu po i ofron kax të mira, kax shpërblime, kax knasësi. Allahu dhul Gjelal duke qeshur i thotë, o oh, robim, unë nuk jam duke utalur me ty, po unë jam zoti i botra vë rabbul alemin, ato që farë unë për më taj, a jo bëhet, realizohet. Në të thotë, kë është knasësia dhe shpërblimi, i ati njeriu, i cili është njeriu i fundit, i cili do të ty në gjennet dhe para me ndonë i qëfar shpërblime i merë aji i cili hyn i pari në gjennet. Dënët, pejgamberi al. Islam, e sila këtë shambull, për me të regu se ndoni herë, gjatë procesit edukimit ti që i ka bët rive, ka silur edhe shambull dhe rrafime, që i tjetë sa më i kapshëm. Një metod tjetër që ka përdor pejgamberi në edukimin e rive, është se e, pejgamberi ka pranu pytje dhe ka japur përgjigje. Dënët, edukimin edukimin e trive, e ka manifestu, duke pranu pythje, dhe duke dhe në përgjigje pejgamberi sallallahu a.s. Si kur të regonë përshamull Abdullah Ibn Masudi, që li ka qenë për i trive, thot e pyta pejgamberi sallallahu a.s. dhe i thash, Eju l'amali e habbu il Allah, cila të janë veprat më të dashurat e ka Allah. Më tha, veprat më të dashurat e ka Allah, veprat më të dashurat e ka Allah, është me fal namazin në kohën e ti. I th O i dërguar i Allahot, e cila vepër është pas kësaj e mirë të kalla, ka i tha pejgamberi me tha, vepër e dashur të kalla ka është me i respektu dhe me u kujdes për prindrit. Në të të të që qëni, i ri u pëpyt, pejgamberi po siel përgjigje dhe po të regon, ose kemi shembulin tjetër, kur e buhorera radi Allahu anhu, ka ardhër të pejgamberi dhe i ka thonë, o i dërguar i Allahot, Kush do të jetë ai njeriu i cili do tjetë me me të jetë më i lumtur me ndërmjetësimin tënd, Nesër, në ditën e Kiametit. Pejgamberi Alislam i tha Abu Hurajrit se wallahi tha, ka e kanë ditë se nuk do ta bën këtë pyetje askush pas teje. Dhe Pejgamberi Alislam i tha Abu Hurajrit, njeriu më i lumtur me, me ndërmjetësimin tim me shefatin tim Nesër në ditën e Kiametit është ai njeriu i cili thot sinqerisht nga zemra e tij la ilaha illa allah muhammadun rësullulloh. Dhe në të të të që qëni, si pejgambera e sam, ka përdor këtë metodë pedagogike, duke i lën hapsir të rive të pysin, dhe një kësish të pejgamberi ka afru përgjigje, duke mosle ju që atat të mbesin në konfuzion, dhe një kësish të duke ju jep rastin edhe atyre të flasin, edhe të rrit të flasin. Ndo shtane, ndër një herë, gabojmë, dhe në raportin ton më të rrit, Nuk japim të rive rastin që ata të flasin, që ata të pysin, që ata të ken edhe ata një pies në komunikimin me ne. Një formë tjetër e metodave që pejgamberi ala islam përdorte në edukimin e të rive, është se pejgamberi ala islam ndë një herë tërhishtë të vëmendjen. Duk është fitzu momente dhe raste të caktuara. Pegamberi sallallahu ahe sellem nuk kale juu që me i ardhati një rast e ajë mësë me e konvertu atë rast në një moment kur ka me mësu dikon diqka shumë më rëndësi si kurse të rëgon Muadhi bëni Gjebeli radiallanoj i cili poashtu ishte i ri se ne do të sjedhim shemboj vetëm në ngarinia Muadhi thot bejnëme anë radifun nebiji salam, lejse bejni wa bejnehu illa akhiratur rëgjuli rëheli thot Muadhi një dit ishta, isha hypur sipur zbashku me pejgamberin e Gomar. Mes ishim vetëm unë dhe ai. Dhe duke qenë kështu, tha, po thot Maadi, po mthret pejgamberi, unë isha pas pejgamberit, dyt hyr si për Gomarin. Po m thot, "O Muav, pejgamberin." Maadi po i përgjigjet, "Si urdhëron oj dërguar i Zotit? Si urdhëron?" Thot pejgamberi Alisam, "Heshti." Pas disa çastave, Për herë të dytë po më thotë, o muadhë, që qëni, pejgamberi hypur, si për gomarit, bashkë me muadhin, dytë në njëti në gomarë, muadhi për herën e dytë po i thotë, si urdhëro i dërguari Allah, si urdhëro. Pegamberi prapë po heshtë, edhe të sa qaste, dhe herën e të të të prapë po i thotë, o muadhë, muadhi po i thotë, si urdhëro i dërguari Zotit, Këtë dëgjaj, urdhëra, të luëtëm. Peygamberi a.s. për i thotë. Hëll të drima haqqëullahi ala ibadih. A dinti cilat janë detyrimet e robëve ndaj Allahut? Muadhi tha, Allahu dhe i derguar i ti vetëm e din. Do të thotë që që qëni? Peygamberi a.s. qarë me to dhe ka përdojrë. Trihere e ka zgjuve me angjen dhe koncentrimin dhe interesimin e muadhit, pas tri herave, P.A.S. ja ka japë për gjigjen për këtë pytje ka shtë muadhe dhe i ka të regu muadhit radiallahu. Nuk është tem e jonë a kjo, mirë po vetëm po e përdori si metod pedagogike se si P.A.S. e ka provoku vëmengjen, koncentrimin dhe dëgjimin e muadhit nga se ka dashtë në këtë rast, duke qenë ullëtarë se bashku, ka japë një mësim shumë të rëndësishëm e Muadhith radiyallahu radiyallahu anhu. Po ashtu, e uh, tregon Aliu radiyallahu anhu, thot kemi në një gjanaze në beqij al-Gharqad. Thot jemi kon në një gjanaze në varrezat e Beqies, jemi kon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot dhe derisa uh, e erdhi gjanazia ne ishim ulur rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerzit ishin ulur ulur rreth tij dhe pejgamberi alaihissalam shfitoi rastin dhe filloi të na flas për varrin dhe jetën e varrit si e dini pejgamberi alaihissalam në momentin kur i kanë ardhur rast ka shfitur rastin dhe i ka japur me simet e duhura shokëve të tij dhe i ka eduku gjdoherë shokët e ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Mishtë ndërruar, kemi ardhur në fund të emisionit, dëshiroj të bëj një rezume të shkurëtër rrëth asaj që faru thana këtë emision, si i ka eduku i dërguari të rinjit, në të tëtë, pejga mejri aleyhi sallatu wa sallam i ka kushtu kujdes të veçant edukimit të rive, ma djeh Pegamberi Alisam është marrë edhe me fëmi të qyshë në moshën e hershme dhe i ka përdorur metodat rrathpar duke e mbjelur imanin dhe besimin në zemën e të tyre, duke u mësu lutjet e caktuara që kanë të bajnë me besimin, duke u mësu surë dhe kaptinat e caktuara, pastaj Pegamberi Alisam ka qenë i kapshëm dhe i qartë në edukimin e ti, ka përdorur metoda pri më të mdryshmeve duke sjelur ilustrime dhe shemë i praktik për atë qëfar ka synu të amësan, duke selur rëfime, duke i lën ata të pyesin për gjërat të cilat atyre ju interesojnë, duke shrydzu momente dhe raste dhe qa, momente të qastit, duke e tërhekur dhe mendjen dhe koncentrimin e tyre nga se qëlimi ti ka qenë që ata të edukohen drejt andaj edhe ne gjith këto metoda duhet t'i kemi parasysh, t'i kemi parasysh edhe metodat pedagogjike të kohës tonë bashkëkohore, po pse jo edhe të kemi parasysh këto metoda të cilat i ka përdorur i dërguari hyn sallallahu alaihi wasallam karshiri nis, ngase ai ka sunu që me edukimin e kësaj pjese të shoqërisë ata të jenë model dhe ashtu kanë arrit të jenë për gjitha brezat dhe gjenerata të tjera deri në fundin e kësaj bote. Të ndruar me që nuk më ngellet azetjetër vëtëm që të lusim Allahu Ndhul Gjelal, që të jemi prej atër e njerëzve që ne japim kontributin ton dhe i ofrojmë rinis ton modelin më të përkryjer nga se kur ne punojmë dhe i ofrojmë rinis ton atër e cila është me e mira, atër e ne kemi investu për ardhmerin dhe perspektiven e fmive ton, shtetit ton dhe për një perspektiv dhe për një mirqenje nështë. Sama të mirë. Deri në takimin e radhës, as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.